قرآن مخترم مولدن کو مولانا مبتی توسی برحمت سرد دوره تفسیر قرآن داو نسی نمبر کی سرد چه پا محل نابالر خیلمان غوز کی پا بارنو دوزارات کی شعر دید دی ملائی دو فتحیات ستی اشاہ دی توید سنت کیسیت این سیریز مرکب جکان نمبر تیس عبدالرحمنت لازم از دیمن چوک جنگیر اراد صحابی فروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر 0301 وعلی السلام تراغه ان رجلا ذم ظلمدا او بچی چې کم دے वजनن او هغه زنانه به بچی هغه به خخوله لکه روایت کرازی وای ان رجلن جاء ال نبی صلی الله علیه و سلم یوساله راغه نبی علیہ الصلات والسلام صح فقال ان كنا في ان كننا في جاهليه و عباده الاوصان منغهو زمانه د جاهليت کی, کی او په بتانو او عبادت کیو فكننا نقتل الاولاد من با اولاد وجه وکانت عندي ابنه لي وکانت مسروره تم بدوایی ازاده اوتها زماي ولروه ما چې با کله غېتا आवाज وکړ نو عرب ډیر ازيات خوشاله ده چې ما چې راشه به چې ډېره بخښاله وها چی ما باوتا وازو که وی ورزو تا ما وازو که چی رازه بار دی بوزمان نیما سر روان شوا ما پس رات لازت مخ که روانم فمرر تو حتی آتای من احلی غیر بایید غیر بایید وی زر او اوزمونگ د دا کورنا داسی نزدی خوشا کدیر لرینو یو نو فرد کویو فرت فی البیره و ما اغدی کوی تا ورو او چې کویته تا میوارو گرزولا وکانا آخر و عهدی بیها انتا قول یا بتا یا بتا وی کلا چی داما کوئی تا زواندولا و گرزولا میخ پل نو ای دے اخیری اگا زما چې دے سراو نو اگا داو چی دے باوی یا بطا یا بطا وابا جان وابا جان داتا پا ما سکے عدیس کی فباك فباكا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلات والسلام تر دې پوره اوژړل حتا وقف دمع چې د نبی علیہ الصلات والسلام د سترګو غوښ کی اوچش و د ډېرې جړانا دومره ظلم په زنانو شروع ایوم سکو علاهونن ام يدسوه تراب دارنگې یو روایت کې راځي د امام مجاهدنه وایار یوتن آی کے بعده سه و چې د خپل سپی تربیت خو به کو یربي کلب هو و یقتل ولده د سپی تربیت خو به کو خپل بچے به وجا الله اکبر دارنگې د حضرت قطاده نه روایت ده آی کان اهدو میغزو کلب و و یعید ابنته یو تن با دا دای نداسی امو اری یو تن چای با دا سپی تربیت خوکو لیکن خپل لونه بیچه کم دیغا جوان دای خوکو لی علامه ابن کسیر او دارنگی نسابوری او بیزاوی آئی وی دا قتل ام دا په مختلفو مختلف و طریقو سره سوک بداسی چه اغیبول یو کوئی اوکنستا یو بیاو بی اوکنستا وید فنوها ایلا انتا موتا اغیی کې به دفن کل دردی چې دا باغیی که ملا او باز داسیو چې دالور به بی یو لوی غر تا بوتلا او دا غیی لوی غر نا چه کم ده اغا بی ارگو لولا او اغا بی ملا کلا ومن هم من یغرقوا باز داسیو چه اغا با او بوتا او سمندر او دریاب سوي چتا او غرزوله او هغه کې به مړه کړه او ومنهم مىذبحوها او باز داسو چې هغه برالل او هغه به زب کړه حلاله بکړه پله بچي داغه په مړی باندې به چاړه کې خدا هغه به لال کړه شابد زرنرز واله چا شاب او بوتا غرزوله شاب د دا فن کوله داننګ کیس ابن عامر ا ذکر کئ روایت کی رازی کی اتو اتو دا دا یو روایت کې راضی اوی ما په زمانه د جاییت ات تل لونه لونه دا ژوندی خې کړړی ات لونه ماله بالاله لور را کوله اوا به ما خ خوله الله لور را کوولله ما بهخ خوله دارانګې یو روایت کې راضی چې دووس لونې خې کړړی او بل روایت کې راضی دیر ل لې خې کړی او قیس نوامیر په زمانه د جایت کی دا دمر لور ظلمو او ظلم انتها ته رسیدله الله اکبر داننګ د عربو دا ظلم چه ای بخزل اس قسمه میراث نور کو داننګ پایکه دا ظلم کار عربو کې با یو سالې وفات شو دا وخزا او پاتشوا نو نکان غیبن دوله او غیب نکاته بل ځای کې نه پری خدا الله اکبر او د امیات ساتي چو ګراد د دی واجبلو دوا سبب او دوا سبب او یو سبب د واجبلو د جنکو داو چې دا خوری بس زمانی کدنن زماني پی د خاندان د خاندانې منسوب باندې په شکل کې دا به خوریصه دا به خوریصه دا هغه خوری د عربو جاهلاندی دویم سبب هغه دا او چې همیت او غیرت د جاهلیت چې منکر سو کرشته لاراني شي دا دوا سبب او او دا غام دا عرب و ظلمو چه ده نیکانه بی جنهی بن کلا دا اس مقام نو اس مقام ورا سب به منتقل که دا عربو که دارنگ خزه د دا خپل نه ننشو مستفید که لی دارنگ پا خوراک که دا سی سزونو داسې سی په دا سی او, او خوراک که پا زنانو باندې حرامو اغای حرام کلو وی دا بتاسو نخوری دارنگ که قرض باو یا با سودو نو داغی پا آداغی که بی خضا خرسولا او غسق پلو قرض بی پورا کو دارنگی گانو که بی خضا کی خدا دارنگی دا نکا عجیبا غلط غلط طریقه وی یو طریقه دا نکا داو ظلم د زنانه و سر شرو چه یو دا نن ننچه کما طریقه دا رای جا دارنگی دویما طریقه داو چه کلا د خزی با حیز بند شو نو خواهند با تا خپلا ویزت پلان پلانکی سړی سخه لالا شه او آغا سره چې کم ده نو کوروال او که خپلا با تا سڑه خو دا ظلم شروع وی لال شا او دا سره سرا کوروال او که چه اغا نا حمل و جد سی ده چې پارا بدا که چه تا آغا س... لک پیدا کی گی چه اغا کم آغا تا کلای بیا دا غینا پس با بیا رال او دا خز استبظاوه داننګ دریمه طریقه داوه وا چې د خذ سره بسلو لس یا خواوشه سړي راځم شو او هغه په ټول داږي سره به زنا اکڑا بی و سروکو. او کړه کورواله به وسروک او داږي نه پسو چې کاله بچي به پیدا شون چې هغه بچا ته نسبت کو نه بد داږي بیا خواون دا داننګې سلورمه طریقه دا چې دا باز خذ وي دا بازاری او پېښور هغه خځه بوي دا کورنو کورونو باندې لګېدلې و لکه نن سبا چې چکلو کیدی دا بل لګېدل او هغه براتل ارسو کو چې دا غې زنانه بالته بچي پیدا شو نو یو قیافه شناس به راستو چې هغه به چاته دغه نسبت وکړو نو هغه بداسګه نبی আলাইه السلام دا ټوله طریقې ختم کړې دا رايجې طریقه د نن سمانی دا باقی پر خدا دا په زمانه د جاہلیت کې دیرې دیرې بی بیا نی حقوق بچانادو کول لسلس لس او بنزلس لس بنزلس او سلور او دوا سپاگ شپک سپاگا اته بی بیا یاري ما د خلکو پني کاونو کې او حقوق بنا دا کول ظلم شروع دارانګه پني کا باندې آ غریب ا دغه کې اس قسمه اختیار بنو اس قسمه اختیار بداګه کې نو او نیکه هغه دا چې تا خیال خاطرګ من راتل چې زب په خپل وخا نیکه او کوم دا ټول ظلمونه اوس موجود دي او ما د خپل کتاب کې خپل وس مطابق ذکر کړی دي چې دا ټول ظلمونه اوسم په دې زمانہ کې بیاجوند دي او دا زمانہ د جاہلیه ژوندې شوې دي کله خلک وایي چې نشته نو ادی ګور دې کې چې دا په زمانه زمانہ کې خاص کر پيوروفي مالکو کې بیا فبلبل نو ان سرا او بلبلو قسمونو سراغا موجود دی پختنوکی موجود دی لکنن سبا پختنوکی چی جنهی پیدا شی نزول لوجهو مصود دا دی بچه کم دی ندیر زیاد خفای مخ پی تک توری چی دا ولی پیدا شوا سڑیخ و زک خفشی عوام دا دا کفر کار دی بلکه دا بیعینی هی کفر دی دا الله خصلت دا کافر را نکل کرده دی سڑیخ و زک بیام خفشی دے نو سڑی دی نو آبادل دا په ښځو تاسو سه خفه کېږي ځې راغلی خوشحالی او چې لاړ ششي دا به داسې خاپوي تا به و چې یا خاون مر شوی دی او یای چې کم دی چته پلار مر دی یا دا پتهنیشته چې څ چل دا با دا شو دی دا به دا سوک سووک او دا خاصکر دا زړی بودډ ګې دا کفریات پ کډ دا کېډړینی دای چې جن پیدا شي نو په ځای د چې را تا ته وئ خیر دی مبارک شا رو و باسا عدیس کرازی حوالا خیط بختور باحت آغا خیط دا چه دا غین جینهی پیدا شوا بختور آغا خیط دا چه جینهی تا پیدا شوا ندهی برایش انداشه بکی خیر بی بچه خپکی گا ما بیا بدل اللہ زیدر کی دا مکر بجور کی او دا مگرمچ اوخ کی دا برا تویول شروع کی زول وجهو مسود دا دا اوسم پخل کو کداشتی خپکی گا پلونو بانده اللہ اکبر د جنت آسان نظر د لور پروارش دی چاچ ادس ک راځی د دو لړو پرواې شو نو اصللاات اسلام فرمای او د غې خوا غی سر احستانو کو او بیا خت ځای ک دهغې پهخواه دغېې نکاو کوو نو الله را بولی زت جنت نت ته ب او داخلی وی. یو صب پاسې ب ک چا یو لوریا رسول اللهغ پروا شو دهغې او دا رګې هغه باعملله جرنت ته د جن پرورش او داغه سره خیال ساتل د دا داد سبب د دا دخول جنت او اسلام دا حقوق ور دی دي ور اسلام کم حقوق ده په مقابله کې ور کړی او پاغ خلکو په پا چې جنی باندي بد ګنن الله وای علا ساما يحكمون ډېر بده فیصله کوي دې حقوق خزولا دا اسلام ور دی دي دانګې پښتنو کې دا ظلمونه چې جنې اوسم د نکای اختیار نه ني الګ خو دې او زر پیري وایو زر پیري چې دې ځای کې خوشاله او دې کې خوشاله نیم سوال نہ پیدا کی کہ چہ سوک دا وے زر کلہ دی اورشتئی سارا پات شوی الگ دین کارو کی بس خزل طلاق یا ور کا یا وے چ نہ نو بس سوخت وقت اس خپش کو چ بیا یرا بس دا بڈے گانن چی الکو نو خا نو بس الکو خا خے نو نو خا نو الکو فو کج دا وے چہ زدی ز کنے خوشال نو کالک هر سمرہ هر سمرہ زنائی ومره شاب وي هرڅومره چرسی پوډې بګې ب غیرره تهوي او د غیرت پهکیو نهخې خو که جنای داې چې ځوا دیګم نو جنای به بیا په کنجرو کې سااب کې خه منه ده دا کنجری ده د ځکه داسېلی دا ټول د زمانې د جلی تروسوم دی دا سو غوا ګډه ب میخره چې کم ضایې طبب وځې دد به خوشالې او طب بیا غ دا زلم دی او چې څوک به دی باند دی ډټکر ولاړی دا دا جنہ کو تاسو په ګوري چې دا جنې ولې پیدا شو دا ټول امور د جاهلیت تي او په دې باندې سړی چې کم ده بازی وخت کې د ایمان نام پاريږي دا الله د احکاماتو انکار راضي په دې کې دا ټول ظلمونه شروع په دا زمانہ د جاهلیت کې وسوم دغه دي هغه ببدګنن د جنې پیدایش دا هغه تشبک کوي دا وسوم ددي و ا اذا ابشرا هر کلا چ زیر اور کلي شو تند ديلاب بل ان صه جني باندي شيغه ما خداغه توک ترکلي شو او دडकوي دغمنا ځان پټوي د قومنا د بد د وجي د بد غنلو د اسنا چ زیر اور کلي د لرا پي سرا او زلکي داوي چ اوساتي د لرا علا هونن فرد ذلتنا او مياد اميد دفن کي د لرا يا دن ن کي د لرا په تراب بخارو کي علا سا امياكمن ان در نظر ډیر بدیا سوچ پیس دی پیسې لکې الّذین لا یؤمنون بالاخره الله اکبر الله وای دا ډیر بد مثال دی د خلکو چې زنانه او تس پک ګوري دا زمانه د جاہلیت کې څو عمر کېدل یاد زنانه او اختیار په نکاح کې نه غړي چې د نکاح کې اختیار نشته یا یاد د جنه خوشحالي نه چې دا به دی خو دا وړه دی خو هي دا به زما خو هي الله وای دای په اخرت ایمان نراړي د دوی د صفات ډېر بد صفات دي لِلَّذِينَ ادَّارَ كَسَانُ لا يُؤْمِنُونَ چی ایمان نراړي بالآخرة په اخیرت باندې مسالو ای صفات ډېر بد او لِلَّهِ ادَّارَ د الله تعالی الماسل ال اعلی شان او صفات ډېر اعلی بلند او بالا وهو العزیز الحکیم او د الله تعالی زور ورده حکمت والا قانون د امحال او تخفیف د محلت قانون او کچارینی ولی اللہ تعالی اناسا خلقو لرا پا سبب د ظلم دا دی بانده ما ترک علیها من دابا نبا اپری خودی اللہ تعالی پا مخدر از مکا بانده من دابا سکس ما زند سر لیکن الله تعالی رستو کوی دی لرا اغنیتی مکرر کلی شویتا پس هر کل چراشینی تد دی لا یستاخیرونا نبا دی رستو کیگی یو ساعت و لا یستقدی او نبا دی اخ کی کیگی ما ترکا علیحا من دابا اللہ با یو زندہ په پا دی زمکا بانده پری خوده نوی نو انسان کوي نو د حیواناتو سو گنا شو نو یو جواب دا الله دا وائی چی اللہ با زندہ سر نوی پری خوده او کفر انسان کئی یقی خود اللہ تابی دی نو دا والی وائی دا زکا چې هر شه ده انسان د پاره پیدا ده چې انسان ختم شې نو بیا د نړۍ شیاو ته ضرورت څه ده یادان چې دلته دابه نه مراد مشرک ته یو مشرک به الله په مخ د ځمکه باندې نه پرې او تعبیر ته په دابه سره او دابا جناور دا زکا چې ولایک کل انام دغه مشرک کل انام ده کنه ود انعامو د سرونم ازل ډیر بهتر تر ده ذګवते دا با لا ذکر کای الله اکبر یاد ما مطلب چې ظلم شروع شي او سوکمنه د نارواونه نکي او رد داوی شرکیاتونه نکي او عذاب د الله تعالی راشي نو واتکو فتنه تل تصيبن اللذین ظلموا منکم خاصه اب خاص ظالمان ته راشي عذاب دنیا کې راشي نو اب یا عامی عذاب دنیا کې رازی نو عامی ویا جعلونا لله او گرسوی دیده اللہ تعالی دفاره ما آغسو یک رهونا چه بدگرنی دفاره دخپلو زانونو واتا سویفو السیناتو ملکزیبا او بیانوی بي جبی دیده د کزیبا دروغو لارا دا چه دیده پاره الحسنا جنت بوی لا جرم انه لهم نارو خلابو دیده حق دا دا هم برا چه دیده پاره ارده او انهم مفراتونو او دیده بیشکا مفراتونو تھیلو Okay. دې اور تبازي کم خلکو اغا چې شرک کړو اغا چې د زنانو سره د ظلمونه کړو الله وای کدي دا وای چې د دې لپاره به خوشحالي او جنت پوي خبردار نا نا نا لازمی ده ده خلقو ده لا جراما انا لهم النار و انهم مفرطون ده ده پارا اور د اور تاللا تسلیم عطا خویف او تحزیز على تبلیغ تاللاه تحقیق سرا قسم پا اللہ بانده تحقیق سرا لیگلی دی منگا آغا آر امتون آر ایو امتا قسم پا اللہ بانده لیگلی دی منگا امتون تا محکستانا مانا انبیاء فزینن لوشیطان پس خیستا کلو دای دپاره شیطان عاملو نا ددینو دا شیطان دوست ددای دینن راز او ددای دپاره عذاب دے دردناک دا شیطان میں نن راز اومدوسی چی دنیا کی اون دوسگر زل ونن بے دوسی او دای لٹول لرا عذاب دے دردناک اللہ تعزیز عل تبلیغ شما نو کام بیا او مخ کی تبلیغ کړه تهم ثابت اکلا شاہ تبلیغ او وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ او... نذر علی گلی منګه ترغیب ل القرآن نذر علی گلی منګه پتا باندې قرآن کریم د ایس یو شیده پارا الا مگر د دیده پارا لتو بینا چه بیانو کی تخلقتا لتو بینا چه بیانو کی لهم د خلکتا ان الذی آما سلا اختلافو فی چه دای فق اختلاف کلو و ھدا او د پارا د هدایتو و رحمتن او د پارا د مهربانی ل قوم یؤمنو دو پارد آقون چې غی ایمان راڈی اللہ اکبر الله وی کی قرآن می دیل در کل ده چه تخل کو تا اختلافی مسائل بیان کې مانسو اختلافی مسائل بیان کې نو چې کم قرآن وی نو بس آ اختلاف پا ختم شي چې قرآن کم وی نا به من شي شی اسمانی خلق آغا چرتا یارو اختلافی مسائل ده چی ده قرآن راغل دیده پارده دی چه اختلافی مسئله اوچیده لیشنو او چو پا اختلافی مسئله که قرآن سوئی نو آو مانا مثلا نن وقت که اختلاف ته مڈی آوری مڈی ناوری رازه گوره قرآن سوئی قرآن کریم ویلا تسمه علمه تا تمرو تا نشوروله قرآنو ما نکنه با ایمانه اختلاف تا ختمه نی ختمه کل ختمه قرآن راغه لئے چه داست وی داو وی لای اسمه او دعاکم استاز و پکار ناوری یا دا مثلا چه دنن وقتا اهل الحلوائی والخانک اهل ستن والجمع اغرا پاسی دلی دی وی منگا تنظیم جوڑا استاز تنظیم ده سر پروشان اهل سنت والجمع سر بازوگان اهل الحلوائی والخانک سر پروشان اهل سنت سر بازوگان او سر کٹ او خپی او بازوگان اهل الحلوائی وال او او نه دا مخکې بلو سر پروشان و کوو سر پروشان سر باګان کله په کرا اتحاد اهل سنت والجماعت اتحادې هل حالای والخواانه کال خانه کوو په خکبانندې اتحاد دی ټول را جم شويدي پای اتحاد دی الوا ته را جم شوی دي و دا جوړو او کوران ل خپله پصلله نه راړ راړه قآله پله نه پهقرې او اختلا پهتا جوړ کړه دی چې مونږ وقرران دا وی دی نه. دا زه دیو یو کنه او مونږ دیو بنديان یو untzan khay tas yeu kane wa huwa dajal kadi ta dev bande deg bande ta deg bande deg bande mung dev bandiyan yo ta je kamdano da dev bande da dev da dev bande dev bande da dev banda mung da yow bandiyan yo da yow bandiyan da yow allah bandiyan yo munga او ته د دیګ بندې چې کمزای کې دیک پوخی نو په خېټه لاس وایو دیک دیګ بندې مازه دیګ بندې نو دک دیک دیګ بندې وای دا مته مولا اولاد د ټولا هغه ته تلې دي تقریر وکوه شې سر ذکر کوي اوی دا سه وکړو چې دا پنځ پیران راو اتل په خېټه به لاس ټول دین روان کو دل خېټ له نیم د دینه خو د یوسته کم <تصفح> <تصفح> د یو باندې مکه دیک دا د ډګ بنديان دا ډګ بنه منګه ډګ بنديان یو د ډګ نه چار چا پیرا ګرځو کله چا په واده کې ډمه ګډ شي خو منګه ډګ بنديان یو هغه نه خېټه ډاکو کله چا په واده کې چې غام کې چې کم ده ارسو خرافات سل ویخته یو کار سي منګه د هغه نه خېټه ډاکو منګه د ډګ بنديان یو ډګ بنديان ډګ د یو بنديان یو د ډګ د دیوانو د دیګانو بنديان نه یو منګه د یو بنديان یو دیو, دیو, دیو, دیو الله او دا راق قرآن راشه راش اوما نکانا اختلافی مسائل پا قرآن باندی حل کان او چه قرآن باندی او سڑے پی سالا نکی نو فا با ای بعد او یومنون فا با ای حدیث بعد الله و آیاتی یومنون دا دینا پس پاکم او بل اللہ وی هو دا ہدایت تا ہدایت دا پا چیلو باندی را دونی دی پا چیلو چه چی چیلے وی یرا قرآن کی ہدایت نشتوی اللہ وی لی قوم یومنون ته ایمان جوړه ایمان په سر ګرځه راځي کې ایمان جوړه نو په قران باندې جوړکا مهرباني دا د دا, دا قوم چې ایمان جوړ دې راځه مال ایمان نه دې جوړ نو ایمان جوړکا په قران کنا نو قران نه تښتې قران نه تښتې ایمان په پس جوړې بیا بل مه په سر جوړکه نو قران جوړه لپاره خو ایمان راغلو و والله انزالنا من السماء ما ان او په دې کې د ذکر ه مبارک فی كل شیء هو الله الله او امثله توحید او د شرک او د موحد او د مشرک ذکر کړي او سماره به تور زجر او تخفیف اخروی <coughs> والله والله طلا ان زل راوروي من الساي د برنا مع أوب فاهيا به الأرض جوند قووي تاز کووي پهدي سره الأرض زم لرا بعض موتيها پس د دا بجررتوب دانا خاام خابي شك قوم يسمما اونا چې قبلبي حكم د الله وإدنا لكم في الأنامي اغه المبارك في كل شيء واللهدي دله بركت چاوا چ د اسممان فوبو ک جروها گنی عذاب بدر باند راشی اتا امر و ان لکم فل <سؤال> او بهشکه تاسو لپاره فل <سؤال> لا ایبرا خامہ نصقی کوم سکو منغام فتا زبانے می ماده سنا فی بو تونہ چه په کیټو دای دا کیدی من باینی فرسین پما بین, بین دو غشایانو کی په در میان دو غشایانو کی وعده من او وینو کی لبانن خالصا اغه پای خالص صفا سوترا سایغان اسانتیری دن کی یا خوان ور کون کی لشاربین سکون کوتا سایغان اسانتیری دن کی د پارا د سکون کو چېسکی نو اگید لپاره آسان تیریږي الله اکبر و من سما دا بل دلیل و من ثمرات او دا میوود کجور نا و اناب دان تا تاخیزونا جوړوي تاسو منو دا غینا ساکارند نشیشه خلا حرام نو ښا شراب ته مرادی حلا آغا تیم چه حرام نو یا سکران سرکا سرکا جوڑوی و رزقا او رزقا حیستا حسنا حیستا بیشا که ها محا پا دیکی عبرت تی دا پار دا کوم چه آقل لری و اوحا دی برکت تیو گورا و اوحا او حکموکا القا فی القلب یا حکموکا ربستا الان احلی مچایتا دا چه جوڑا واتا من الجبال پا غرونوکی من افل <تصال> جباله پا غرونو کی بیوتان کورونو لراه خبل گبینا ومنش شجری او پا غونو کی ومم ما او دا آغسنا یا ومم ما او پا آغسا کی یا رشونا دای سفرونا جوڑوی پورتکوی دای اللهم مچی تا حکمو که مانا بل برکت ون نعمتو چما چایته وے زاگابینونا جوړکا پغرونو کې فونو کې جوړکا سفرونو کې جوړکا ثم کلي بن کل سمراته بیا د هر قسمه میونا فصلو کې زاه سو کې فلارو درب خپل باندې زلولاتابدارا یا زلولا د چې صافې سوتره دی بالکل کلاو, کلاو یا خرج من بطونیا راوزي د خېټي د اغینا شرابون د سکلوشه مختلفون پدا سیال کې چې مختلفي رنگونه داږي فيه شي اول ناسو پا دیکی شفادا دا خلکو شفادا حقیقت تا بہترین شده گبین الله شفادا پکی دا پارا دا خلکو رنگون مختلفی دا پلوس گبین دی داد بیر گبین دی داد نوار پروسو د داد شڑشم دی داد دیده و داد دیده سمکولی من کل سمراتو این نفی ذالکا خام بے شکا پا دیکی خام های براتی دا پار دا چې غور او فکر کړي چې غور او فکر کړي الله تعالی وې دا غې د پاره دې کې عبرت ده و الله خلقاکم دلیل انفسي د برکت تو ګوره د سټاپ دې ګوره دا ټول دلال چې راځم کې کنا او بابو نه جدا جدا شي مزبون ورنه چې دا ټول دلایل نو که سره د دلایل عقليه او د په سوره نه حل کې الله اکبر دی دې برکت تو ګوره دې خپل جسم ته خودي ګوره لګو او الله خلقکم او الله تعالی پیدا کړی تاسو لاره سومه یا توفاکم بیا بوا وفات کوي تاسو لاره دا نعمت ته که ټول عمر ژوند دی او بډای بډای بډاوي نو بیا ورته چل کاو او دا نعمت چی دی بوزی او نیک آمال دکیوی او وفاتی کل تری جنت تا دا داخل کی وامین کمم یو ردو او باز از تاسو ناسوک دیو ردو چی واپس کلشی لا آرزا لیل عمری نا کار او تا دو گودا والی لیکی لا یا علما دی پارا چنجام داشی چې انجام داشی چی پویگی نا پس دا علم نا شیئن پیسی و شیوان نی یاو دامانا چی نور علم نشیز دا کوله یا دمان لا يحفظ بعض العلم شیئا اکه میچه یاد کړی غات نه هیره پی غالب شی خدا قاعده اکثریه ده او حق پرست علما کرام عادی نه مستثنی علی الله اکبر ای باندې داسه هیره ناراض بیا بیشک الله تعالی په دې قدرت والا بادشاہ و الله فضل بعضکم وګورا واللہ فضل بعدکم بیان د توحید او د شرک والله الله تعالی غروالې ورکلې تاسو لرا با... الله تعالی غروالې درکلې باز استاد سره اعلی بازن په باز نور باندې فریزقې فریزقې فسر چا کسانی چې غروالې ورکلې شويه دی غی لرا پس ندیا کسانی چې غروالې ورکلی شويه دی غی لرا دې رزقې هم بیراد دی رزقی هم ورکا انکی در رزق پل لرا علا ما ملکتو آغا چا تا چی مالکان شوی دی مالکان شوی دی خلال سنانده دی فهم فی شورا فی آیا پس دی پاگی سوا ان برابر دی یا ما موصولا کا دو آیا آیا آغا کسانو یا ما استفحامیا آیا آغا کسانو چی غورکل شوی دی غوروال ورکل شوی دی لرا وار کاون کی دی خپل رزق لرا علا ما ملکت اے ل ما ما ملکتو د پاره د چا چې مالک ان شوی دی خلاصونه دی فوم فيه سوا نو ای دی دی پاره کی برابر سم مطلب یود مالک یود غلام نو دا مالک آیا دی اغه خپل رزق چې کم دی الله ورکل دی په پاکستان سره د خپل غلام شریکای چې دی په کې برابر شي اغه خپل غلامان نه شریکي نو عفاب نعمت الله یجهدون آیا په نعمت الله تعالی باندې انکار کوي دی سمج لږ بیا د الله په دې پیدایش کې مخلوق ولی شریک مخلوقی ولی شریک دا ولا نو پکاره او الله جعلہ او الله تعالی پیدا کړيستا سره پارا, پارا جالب من خلقا پیدا کړيستا سره پاراستا سود نفسونو نا ازواج بيبيانه وجعل او پیدا کړيستا سره پار مين ازواج کوم د بيبيانو تاسو نا او وسی او روزي در کړي تاسو لرامينه طيبه ته د پاکي د سزونه الف بال باطله ايافنه امد بار تعالی ايافما اف بال باطله ايا, أيا, أيا الله ايا ف... باطل باندې معبودي باطل باندې يؤمنون إيمان راوړي دای او په نعمت بارې تا لا هم يکفرون دای انکار کوي رسم د زمانه د جاهليته داو چې معبودي باطل باندې ایمان انسان هغه خپل نعمتونه غیر الله ت منسوب کول دایو ظلم د دا دیو جنا علامه <اللامی> ابن کثیر معنا کوي دا یک یکفرون ایستورون نعمت الله و یذیفون ال غیره غیر ته منسوب کوي د در زمانه د جاہلیت یو ظلم نعمت د الله تعالی به غیر ته منسوب کوو همداسې دي هم یکفرون انکار کوي د نعمت د الله نه دا, دا بیبدل بی لا لادر کړی دا, دا زامن د الله در کړین دا پلان کی بابا او پلان کی بابا نو د لا لادرر کړي د دا با باگان کې دا زله م کو دا زلمې. وایا عبذونا او بندګیږي او سمرا به زجرو او بندګیږي ما سیوا دای ما سیوا د الله تعالی نه دا چې مالک ندی د مالک ندی د پاره در دا زد دس مانو ناو نه د ځمکې نه شای ان زره بردس شي والا یستطیعونا او نا غید دي طاقت لري پس ما بیانوي تاسو د الله د پاره مثالونه د الله د پاره ما بیانوي د دا زمانه د دا جاهلیت دایو ظلمو الله اکبر چی غیبا امثله د باری تعالی د پارا ذکر کول مثالنا وی ګورا چمنګ یو مشر سخهزو یو قاضی یو جد سخهزو نو دا منګ اغله چیکب نه نو یو سوق په وسیله کې نه بوزو نو چې الله س نغوارو نو, نو الله لبا چیکمنو سوق وسیله ما صلا بولنه جوړه او الله لبا وسیله چیکمنو فکار وی کنه الله وای دا سم کوي لا تزریبو لله الامثال مخلوق او خالق کې چې کوم نه فرق ده لا تشببه بالمخلوق د خالق او د مخلوق یو بل سره مشابهت مې ذکر کوئی داسې مثالونه مز ذکر کوئی یا منجوړه وای د الله لپاره الامثال شریکانه بهشک الله تعالی یعلمون په دی وان تم لا تعلمون تاسو نه پويږئ ها تاسو نه پويږئ نو د الله مثالونه مز ذکر کوئی او الا خپل پل مثال پخپل ذکر کئ اغه پوو دے راشه غمی سال وره نو اول مثال زوارب اللہ بیانے الله تعالی مثلا په مثال کې عبدن یو غلام لرام مملوکن چا مملوک وی مقدور وی اند چا پلاس کی وی لا یقدر علی شیئنا څه قادر نی وی علا شئے ان پیسیو شی باندې ومرزه کنه منا او مثال دا چا چرزي ور دا منګه غل را د خپل طرف نارز قن حسنا رزق هيستا د خرج کوي دا غي نصرن په پټا وجاره او په سامळा آیا برابر دا دایو آیا برابر ديدا کسمه خلق الیستون برابر ديدا کسمه خلق الحمدلله سپتونه د خدای ته خاص الله لری بل اکثرم لا یعلمون بلکه اکثر دو دین لا علمون نه پویږي په توحید باندې مساله توحید سم مطلب حاصل ل مثال ده یو طرف ته یو غلام نه هغه په شیبه نه قدرت نه لري چې خپل څه خرچاو کوي یا صاحب باندې قاو او بل طرف ته چې کم ده نو یو یوシャレ ده چې هغه له خپل اخر رزق ورکړل شوی ده هغه خرج کوي نه دا د્વાळा برابر دی نه چره برابر نه نو دانګي الله او مخلوق برابر نه دی نولا تزربو لله الامثال ولي مثالنا الله ته بیان د مخلوق سره مشابه کې دا سم کاوه دا ټول مخلوق دا د الله بندگان دي اس شید دی په اختیار کې نشته لا يقدر على شید او الله سقد هر څه خزاني دی وای من شي ان الا عندنا خزائنه نو دا الله نه ولې نه غواړي دا برابره ته الله سره صفاتو نه خدای توپ دا الله دی خو اکثر خلک په مسله توحید نه پويږي دوم مثالو او بيان الله تعالى مثلاً رج... بيان الله تعالى مثلاً رجولاين دواء سلو آهان دو, دو, آه دو هما چهو تند دو دواننا آبه کمو چالاوی چه قادر نوی على شئ ان پئس کس ما خبر بانده و هو على... کلون على مولا او داغا چالا بوجوی پخبل مالک بانده اينا ما کم طرف تا يوجه ہو چه توجه كوی لا يأتي بخير راتلل نکوی پخير بانده کم طرف تزي پئس یو شی قادر خبر نش چووله خير کار نه کوي بس کار روان کوي حال يستاوي هوا نوایا برابر دي داغا چاळा غلام الله والله ومن او اغسوك لا ومن يا ام او من اغسوك درستے طریقے سارا بالکل خیر سپاس سوترا خبرے کہ وہو علا سرات مستقیم او دیوی فلارا برابر باندی خاص کم طرف تزند خیر کارون راڑی فلارا برابر باندی خبرے خیر درستے او بل چاڑا دے او کم طرف چتزین خیر کار نہ کئی دا دوالا تن برابر دی نا دا طول مخلوق دا لا مقابلہ کے دا سیدی لا کے چاڑا گاندے اس شیم نشی کولے اي شي باندې قادر نه دی او الله يامر نو چې الله هرڅ کولې شي هرڅور کولې شي نو هغه ته وله چغه نه وای او خاص الله تعالی دا پارا غیب د اسمان نو د اسما کې و ما امر او او نه د حکم د قیامت ما ګار پرشان در اب دسترګې بلکې د دینام زیات نیس دی او هو اقرب بل هو اقرب بلکې د دینام زیات نیس دی یقینا الله تعالی علا کل شی ان قدیر پر یوش باندې قدرت ولر و الله اخرجکم دا پیغام بابا او دی کې الله اکبر او ولې سکه شپګم او پدې کې دا ذکر کوي چې ورکاون کې د نعمتونو اغه ده تمام نعمتونه اغه الله ورکړي او دارانګه زجر پر شرک دارانګه دا چې احد المؤمنینو ترغیب په ایفای عادت او زجر بنق سي عادت سره او آداب دواه او بشارت او ذکر د دا داوی د دا عذاب دنیاوی <تصفح> Hwalahu axi jakon gora neama tu اول نعمت والله والله و الله تعالی اخرجکم را با ستا سلالم من بطون ما تکم د گیدو د مین دوستا سنا لا تعلمون پدا سیال راو کلی تا سلالم د مین در گیدو د استا سنا لا تعلمون چنه پله تا شین پسیوشی بانده وجعللکم سمگا کر سوالی د استا صرفا السماء و غنا د نعمت و الابسوار استرگی والافیدا زلونا لا انکم تشکرون حم حاج تا شکروا د نعمتو آیا د یو غور نه کيده مارغان او دا ټول چی سار دي دا اوا کې چی سار دي دا الله کړي دي بهشکه فدي کې هم حدلایل توي نعمتو اللہ تعالیٰ گرزا ولی دیستاسو دفارا من بیوتکم دو کورونستاسو نا ساکانا زای دوستو گونی و جالا پینزم نعمت او گرزا ولی دیستاسو دفارا من جلو د انامی دستار منو دستار وونا بیوتن کورونا تستخفونها چس پک اوچه تویتاسو اغیل را یوم زوانکم یوم زوانکم پرست دو سپرخ پلبانده و یوم اقامتکم او پرز د ایسانکم ارے دو اقامت پر اس باندې وای نو اوم د تاسانی په اسان ایک دای او که سفر کوي نو اوم په اسانه باندې او چتاوي داش کورونه دل جوڑ کړي دي اخې می اغه ته اشاره ومن اوصافها او د وڑو د دي سارونا وڑای د دي سارونا وا او بار او د پشم د دي سارونا وا اشارها او دا ګور اس پګم نعمت ها وا اشارها اساسه او دس ويختو د دې سارو نه سامان ده وا مانتا ان الفايده دا لاهين تر ټولو وخت پوره او صاف ويده هغه د ګډ وړيتا هغه ته او صاف فیصوف او وبر ويده او خان وړيتا دارنګ اشار دانورو ساروي وغیرہ داغه هغه وړي ويختو د ټول نه الله تعالی ذاتي قیمتي سامانونه او فائدې درکړې دي دا تاسو دا کاپړې کیسما کیسم چا غوندي دا غاټې غاټې ساده ری دا چا درکړې دي دا دې ندي الله درکړې دا ټول نعمتونه د تر فضل الله ندي وما ما بكم من نعمت فمن الله والله جعل لكم وعن نعمت او الله تعالى غرز ولي ما صرافا مما دعسنا پیدا کڑی دی زیلانن سوری وجعل اتم نعمت او غرز ولي ستار صرافا من الجبال دا غرونو نا اکنا نندر غارونا وجعل دا نعم نعمت غورا غرونو کے مست دل جڑ کڑی دی دا در دا دا درنی د ل جوړی کړی دی دا د چا کړی دی الله وجاللکم او نام نعمت او ګرزولی رستا سوده پارا سارا بلا لباس تقیکم الحرچ بچ کوی تاسو لره د ګرمینه د ګرمۍ ځان ل لباس او سارا بلا او بل لباس تقیکم چې بچ کوی تاسو لره باسکم د جنگ تاسو نا یان ازغری اغاز غری د ل پیدا کړی دی دا د ل چا کړی دی دا ټول الله کړی دی الله پیدا کړی دی کذالک یتمو دان ہے پورا کوي اللہ تعالی نعمت فل پتا سو باندې خامہ چتا ستا بيدار شی تا بيدار شی ف ان تاولوا پس چرتا ک چر دیم خوارو د دیم پس بشکا پتا باندې رسول دی سرغند یا ريفون نعمت الله پہ جنیدین مد بار تعالی نعمتونه د بار تعالی بیا انکار کیدا ویناو او اکثر دینا والکافرون شکر دینا شکر کید نعمتونو د الله یا نعمت د الله نبی علیه الصلاۃ والسلام مراد ده یا نعمت نه مراد توحید ده ماناس په دې نعمت د الله تعالی بیا ته انکار کوي چې پیغمبر ده په دې نعمت د الله تعالی چې عقیده د توحید ده بیا ته انکار یا عام نعمتونه او د مثال د زمانه د جاهلیت یو بل مساله او بل او ظلم چې د پس د معرفت نه کو کول لکوسه خ په په حق باندې خو زدان او عینادن اجه کم ده نو انکار کوي دایو بل ظلم <تصفح> الله دا ټول نعمتونه سوچو کې دادل چا پیدا کړی دا الله پیدا کړی نو چې الله پیدا کړی نو غیر الله ته ولی منسوب کوي الله اکبر او آیو سالک د دې سورينه حل او خلاصہ عجیب اشعارو کې ولیدا اغویل الله په الفاقي لِلَّهِ فِي الْآفَاقِ آيَاتُ اللَّهِ أَقَلَّهَا هُوَ مَا إِلَيْهِ هَدَاكَ دالَ دَفَرَ پدې اطراف کې نخې دي دا غې نه کم وي دام چې کم دې نو کم شې دې چې تا ته هدايت کړلې دا څه کمنه خره بیا وایي وَلَا عَلِمَ فِي النَّفْسِ مِنْ آيَاتِهِ عَجَبًا عَجَابٌ لَوْ تَرَينَكَ اوستا ستا نفس دینه په دینفس او ځان کې د الله عجبا عجبا نخيدي استاد سترګ لاغه ندی لدی بیا ویوال کاونو مشحونم به اسرار اذا حاول تفسير الذي اياكا دا ټول نظامو دا دا الله په اسرار او رموز سره داش ډاکته که داغی ده تفسیر تا احاده کولوالی نستره با دیکی قل لطبیب تخطفت ہویا در ردا یا شا فی الامراز من ارداتا داکتر چې چه بیمار شوی ده و تاوایا تا خوب ده مرزونی علاج کهو دا تچا بیمار کلی داد اللہ دارنگی قل للمریز نجا وعو فی آبادنا عجزت فنون الطب من کا بیمار تا وایا چې ډاکټران ته عاجز شو وای دا څامکله دا چا د بیمارې ندروس کله کولې صحیح هم تولا مین الاتن من بیل مونایا صحیح ودها ای ساړې چې بغیر د بيمارۍ نه مرشو وتا یا دا مرګ باندې تاله دا, دا, دا کړه 6000 کلا چا مړ کړي قلل البصير وکنا يحذر حفره فان بها من ذي احواکا اغلی دن کی تو آیا چزان مې د کند نه بچکاو و توای د کند کی چار تا وکړې بل سائل العام خطب بین الذھام دامن من یقود خطا کا اغړون تپو سوکا چې ګاڼه کې روان دي بغیر سد راخ کون کینه و توای ستاده په سوق چلې بیا تاسو وکړه ټول جنین یعیشو المنزولا بلا راغیو امر عمل لذی یراکا اغه د ګیډه بچي داغه نتافوسکا چې بلا دراغي او د چراغانه هغه ته استا دربیت سوکې کل الولید بكا واجهش بالبکا ولد الولاده من لذی ابکاکا اغه بچي چرا پیدا شی وزان پجڑا وجنی و توایا دات چاو جړوله دستا دخلین دا واس چار اوکه و اذا تر سوبان ينفسس ما هو فاساله من ذا بسمو کا آغمار نتا پوسو کا چداغه خوله کې زهر دی او تواي استا داخلو او ته دې زهر نه چاډکړې بیا ته په اوسه کا وس اله كيفتا ايشو يا سوان او تحيا وهذا السم يملا افاكا تجونده څنګه پاتې کېږي او استا داخله زهرو ډکدا وس البتون ان نخله كيف تقترت شهدان وقل للشاهد من در مچهی در گیڑی نتا پوسو که در سنگ گبین در کتریستاسو نرازی او دا گبین نتا پوسو که چه در خوکر چای در شفادر که چا چولی در بل سائلی لبن المصطفى که امکان بین دمی و فرسن من لذی صفا که بلکه در پاک و کلشو پیو نتا پوسو که چه پا ما بین در وینی و در غشایو که رازی و تاسو در صفا ستر چار اخریه لبنان خالصا سائغل شاریبین و اذا رأيت الحی يخرج من حنا یا ميتو فاسأله من احیاکا او آغا جوانده چه آغا پیدا کی گی روزی ده مڈینا و او و نیشا چه تک کل نیشوی من احیاکا چاشتکڑی تا خونی شوی دا شتا چاکڑی دا جوانده چاکڑی شتا چاکڑی دا ټول کارونه الله کوي دا ټول نه اما ته نه او تاسو غیر ته منسوب کوي غیر ته ما منسوب کوي دا ټول کارونه دا الله دي تحویف اوخروی و من یوم انبعثو او په دی باندې نبعثو چه پور تا کومنګدار یو متنا شهیدان یو ګوال را دی بیان کونکي لرا سم لا یوزانو بیا با اجازه ور کړي شیاک سان لرا چې کوفرې کړل <سؤال> دي یند پار د عذر ولا ولا هم یستانه وبون نه بدینا طلب د پوخلاکی دوه کړي شی او هر کله چې وینه ان کا سان چې ظلمې کړل دي عذاب لرا پس پک باندې کړي شی د نه ولا هم یون زرونه وبدې لرا مهلت ور کړي شی و ایزار الزینا اشراکو او هر کله چې وینه ان کا سان چې شرک کړل شریکانو خپل لرا قالوا ای بدای ع بمنګ هاलाई شوور دا د انکسان شو کانا دای شریکان زمګه کسان کونا ندو من دو کا چمګ چې بلل بما س وستانا پهل راو بغور ځایदा شریکان وا پس بکی دا شکان مشرکانو تا ال جواب لرا ان نه کوم چې شکه تاسوله مخهله کادي بند و قوو او او بهغور ځوي وه پس بک دا مشرقانو الله الله تعلا ته یاو میزین په دا ن باندې له مالاه او رکبشید بشي د دا یفترون معغسه یافتون چې دی د روغ جوړول الله نه انکسان کافرو چې کوفرې کله دی اوس بند شوي دي دلارې د الله تعال نه یا بندکي دي خلکوله عذالر د الله تعالی نه زیات بکومنګا دای لرا عذاب پاسا د بلا عذاب نه یو عذاب په سبب د کفر د دای باندې او بل عذاب په سبب د بنداول خلکو لرا پس سبب دا کان یفسقو یفسدون چې دی فساد کو پساده کو بلار د الله تعالی کې فساد جوړ کړهو پسمګه د الله تعالی کې الله هو الله ویو من او پاہ رز باندې چې پورته بکو منگا پاہر یومد که شایدن یو گوا یو بیان که انکی لرا آلائی هم پدی باندی دنبسنو ددینہ و جئ نابی کا او رابا ولو منگا تالرا بیان که ګواله گوا علا هاولائی پدی خلقو باندی تیام باری فاق تالاوی او سور امائدہ که تاز جواب ما راڑو لیول تاک ایک کې دارنګه وا ما له تویل او التکی په سورې چې نبی عليه الصلاۃ والسلام یې سبا غو جواب ورکوما چې کم زمارو ری صاحب ابن مریم ورکړو د ایسا ابن مریم جواب بزار کوما اغه سو چې یا الله وکنت علیہم شهید ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت انتر رقیب علیہم یا الله زو تراغه پوری دای وم او غوام په چما تفطاوا کله چې تاسو غستې بیا یا الله ما ته پته نشته و نزلنا او را او انا نزلنا را لې ګلې موږ هغه لې کفتا باندې کتابه کتاب لرا تی بیانند پارا د بیانولو ملک کله شی هنداري او شی ضروری د هاري او شی ضروری او دند په نه د ہدایت او رحمت او زیره د په نه د مسلمانانو او موره او موره مسلحاته پارا د د فیدعذاب ان الله یامرو بشک الله تعالی حکم کوي بل عدله په انسان باندې بل عدله عبد الله ابن عباس فرمایي بل عدله په توحيده په توحيد باندې الله شرک حکم نه کوي د توحيد حکم کوي الله اکبر هوال احسان او په خې ګړه باندې په خې ګړه احسان چې احسان کوي د خلکو سرا و ایتای ای ذل قربا و ایتای قربا په ور کول او په ور خکولو د خپلوانو سره و ایتای قربا او په ور کاولو خپلوانو لاره خپلوانو لاره ورکه یغی سره احسانو که یا خکول د خپلوانو ایتا خکول ذل قربا د رشتہ دارانو <خخ> و ينهمونک یان الفحشه د شرک فعلینا والمنکر او د شرک اعتقادینا والباغی او د بدعتنا الله اکبر فحشا ی اور زالته چې د قوت شهوانی نه پیدا کیږي بیاي شرک پھیلی دارنګ ال منکر دا د قوت وهمیا شیطانیا نه پیدا کیږي بغ ظلم او زیاتې د قوت غضبیا نه دا پیدا کیږي نوमानस ظلم نه زیاتینا دین الله منع کوي د بهایون الله منع کوي د ظلم او زیاتین الله منه کوي دنا منه شاید ا چې په شان مراد شرک شرک فعلی او د منکرنا مراد شرک اعتقادي او د بغیرا مراد زیات ظلم یعنی بدعت یا یزوکم الله اکبر یا یزوکم نصیحت کوي تاسو هم هاج تاسو نصیحت قبول کوي وا اوفو ایفای عهد وا اوفو او پوره کوي تاسو پوراوالو کئتا سوفوادو پو د الله تعالی باندې احکام د الله تعالی باندې زہهه تمر کلا چې تاسو لوژنونکې والا تنقوزل ایمانا زجر پنقزې احد باندې او مما ته تاسو کسمون لار عبادت او کې د اپس د کلا کولو دا غینا او تحقیق سارا غر زواله د تعالی تاسو غر زواله د الله تعالی تاسو په خپل ځان من باندې کف لازموار چیزي موار مو الله غر دی نو بیا کسمونه مما ته او کسمونه پورا کوي و حکم کسمونه چې جائز امور باندې پهړل شي ناروا کسمونه چې پهړل شویو آب ماتے او کفاره باورته الله اکبر ان الله بیشک الله تعالی په پاس باندې تفالون چې تاسو یې کوي ولا تکونو نقز عهد فعل د صفاو دے دا سم کوي ولا تکونو مکی ای تاسو کله تی نوم د دې وي خرقا او خرقا نه قاظه ته چې ما توبې غزله اس پن سیخ پلو من باد قوت فزم مضبوط یاد غینا ان کا سا ټوټه ټوټه معنا الله مثال ذکر کړي دا سم کیږي چا یو او دا مشهور خزا مثال په عربو کې مشهور شوی نو ځکه الله غا مثال ذکر کړي چې مثال مشهور شوی نو الله غا مثال ذکر کړي دا خزه په شان مکیګا شغيب خپل سپنسي را واغستل اول به خو جوړ کړ او به ودل چې د ودل نه بعد به بیا هغه ټول ټوله رس به ځانو سر ستل او بیا به ټول ټو ټی ټو ختم وکړ تد خپل قسم سره داسې سر ماملا مکه و د خپل واده سره چې واده وکي او بیا داس ټوټه ټوټه دا کار د منافق دی اذا واده اخلفه حديث کی راضي چې کله منافق واده وکي نو دی بیا ماته تا په س برشي تا په سبرا شي ستا ځای ته زبونږ د سرهوا د دا داسې د اغې ده اوغ فلیته بیا غوا دماتي دا لوی زلهي او دا لوی ت تاښیزو ایمانکم مع نه کوم د خلان با نه کوم زل استفا مغضوبې یا جوړی تا څوکسمونه خپل د خلن ب کاره یا د پااره د اوزر با پهابین خپل کې بیا دا چې شيوه ان تکو نما دات شي يا و ډال د مشرکینو يا اربا ډيره فائده ولا من امت د ډلې د مؤمنانو نا يا شي ډال د مشرکانو ډيره من امت د ډلې د مؤمنانو نا تاسو چې دا قسمونه کوي او دا قسمونه دوره بیکاره ګرځوي بیا ماندوي لو زنا کوي دا دې د پاره کوي چې کافيران ډیروې په دې باندې مډې روی کافيران کافيران مډې تاسو قسم مات کوي ولار شي او بیا د کافرو سره یوشي نو دل د کافرو ډیروې سدا سم کوي انما یبلوکوم الله بشک خبر دا ده ان ته ان کي پتا سو باندې الله تعالی به پدې باندې پدې کسرات او پدې یا پدې فقر او پدې غنا ولیو بیناو دیر پارا چه بیان کی تاس تا دیر پارا چه بیانو کی تاس و تا پر از دقیامت دا بندی داس و چه تاس وی ای پایی ای که چه اختلاف نوکاو ولیو شا اللہ که چرخواه وید اللہ تعالی گرزوری وید تاس اللہ را یو طولوگی انما يبلوكم الله به كما ولكن ليبلوكم سورة المائدة كثير شيء ولكن لكن الله تعالى گمراه کوي او الله را چفغشي څوک گمراه وي وما يذل به الا الفاسقين من ا چاہتا چفغشي چاہتا کوي ويهدي اليه من م یونی چا کې چې نبت وي والله توس ال نه او خامهتهپوس به و پل ستاسوونه پباره داس کې کوتونته معلوونه چې تاسوی چې وَلَا موقعو وال والله تیو زجر دی په نق ذحت بندې والا ت تخیزو مع نه کومه او با خوایږي قدمونو یو قدم پس د مضبوطیا ادا غينا وتزو کو سو او بس که تاسو عذاب لره سبب د اغه چې بنکلو تاسو خلکو لره د لارې د الله نه والا کو مستادر پر عذاب د حيمه عذاب ویډر نو ادریس زاګانې څخه کرکړي چې سوق کا سونا وادي خپل لوزونه ماتي یو دا چې کم مخپم مضبوطه شي وا هغه پس د مضبوطي ان او خو بامو مضبوطا شیوانہ چ لازم و مد نو اخفا بہ او خییگی او مانسو کمزورے بشی دویں سزا دا چ گرے دای ساتا دنیا کے بدل صح عذاب در کم صح عذاب چ دا قانون خلاف کہ او خلق دا اللہ قانون نہ منے سخت تکلیف بدر اور شتا او درے میں سزا ولکم عذاب عظیم اخرت کے بدل الام لو عذاب دی بی دیا الله اکبر او اعادت دی زکا شوه چې چھ حالت دا عوامو ای زکر کو او دلت حالت د مقتداؤ او زکر کئی زکا بی ماس و دت تن دا پی قریند او دا پی دلالت کئی خلق دلالی چې بندو او لوزن ماتول دا اللہ زکر کئی ولا تشتروا او مغرکه تاسو په لوزونو د الله تعالی باندې سمنن قلیلہ پیسه لګي بهشکه اغشه چې الله تعالی سره دی او خیر لكم دا غره تاسو د پاره کچری تاسو په ییږي ما ان دکم ينفذوا اچ تاسو سره دی انفذوا پانی دي ختمې دن کې دی واه چې الله تعالی سره دی باقي پادی دی چې صابر اکلو د اجر د په غره تاسو سره چې د عمل کو من عامل صالح من زک ذکرین او انسا مانا ملا هر چا سوږ د چا مالو ک سواله نه کو مین ذکرین او انسا سړی وی او ک خزاب د سیال کی چی وی دې مومن نو ها مها ور بکود تمنغا طیبا جوان حیثا مزیدار ولا نجزیانهم دَ دَ ولا نجزي عنهم او خا ما بدل بور کوم گدیتا اجرهم د اجر د دای به احسانه ما کانوا يعملون سره چې د عمل کو الله تعالی وي خيسته بدلوا ولا وركما دا عمل اغه بدل اوب ولا ډیره ورکم ډیره الله اکبر زمانہ د جاهلیت کې دا هندوان نظریه وا دارانګه د عیسایانو نظریه وا دارانګه د ډیرو خلکو دا نظریه وا د فارسيانو و غیره چې غیب دا خزا په اخروي ژوندګي کې دا خیرت په ژوندګي کې دا نجات نشي مونږ او دا دومره پدې شه ده چې چارې خزا دا نجات نشي مونږه اخرت کې او د دې لپاره نه نجات ځای نشته د دوانو نظریه مو ادي سا یا نو مو دارنګې د دا يهودو مو دارنګې د دا فارسانو مو د ګانو خلقو نظریه داوا په زمانه د جاهلیت کې الله رب العزت پاغه رد کړي داسه نه دا چارم داسه نه دا خزه او کسړې وی چې نه کامل یو ک نه الله وایست ته جوان بوله دنیا کې بام د مزه جوان به وي او بل دا چ اخیریت که بالا خستبد لام ور کوم داد خزو کوپتی خو چ عمل او کسا نیکو نیک عمل د خزو د پارسه دی په خزو